Усет, влечение, чувство стремеж. Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 14 октомври 1936 г. Добрата молитва. Кои бяха основните мисли от миналата лекция? Един брат ги каза. Тая област, която ние разбираме в живота е много ограничена. Тоест, оние мисли, които влизат в вашите умове в сегашния ви живот, имат най-низка степен. Ние изучаваме само това, което е било потребно и даже и то не е било приложено както трябва. Някой казва, аз всичко зная. Човек не може да знае всичко. Например, ти можеш да имаш знанието на един усет. Можеш да имаш знанието на едно влечение. Можеш да имаш знанието на едно чувство. И можеш да имаш знанието на един стремеж. В един усет какво можеш да добиеш? Или в един стремеж, или в едно разбиране? Да допуснем, че вие виждате един автомобил, който се движи. Какво сте разбрали? Вие сте видяли нещо. Но това още не е една реалност. Видял си един човек. Какво си научил от него? Това е виждане, не е разбиране. Виждаш една бучка захар. Какво сте разбрали? Като я вкусиш, тога ще имаш една вкусова представа. Другоя, че ще имаш само един зрителен усет, една зрителна представа. Сега казваме, че Христос проповядвал едно учение. Аз говоря... Ти слушаш това, но не усещаш нещата. Ти нямаш един опит, нямаш един усет вътре, нямаш едно влечение, едно чувство, един стремеж. Всичките трябва да се съединят в едно. И тогава се заражда от човека едно желание да се повдигне. Той иска да се повдигне. Казва... А аз искам да се повдигна, но той е стремеж на растенията. Растението не се ли повдига? Кой човек днес има такъв ръст? Човек като се повдигне, като израсне метър и половина, два метра, казва Аз съм израснал и широк става. И после иде някоя малка идея. Например, казват да имаме братство, но това трябва да бъде не само един усет, едно влечение, едно чувство или един стремеж, но всичките тия неща трябва да се събокупят. И после за живота много неща има, които ние чувстваме и не можем да си ги изясним. Някой път сте разтревожени нещо и не знаете откъде е причината. Отдаваш причината на Иван, на Петко, на Стоян, на социалните условия и прочие. Например, сега изучават Софийското поле. То се повдига нагоре. От няколко години то се е повдигнало на половин метър. Стара планина, като отива на юг, като натиска тия две планини, то полето между тях се повдига. Няма накъде да се плъска. Виждате, че всички къщи, здания и прочие отдолу се пропукват. Тротуарът, като се направи, пропуква се. Представете си, че вие ще дойдете в едно налягане между две планини. Родопите и Стара планина и ти ще се повдигаш нагоре, но това повдигане не зависи от тебе. Друг те повдига. Представете си, че те хвалят хората, че си бил умен, че си бил добър и прочие. И ти се повдигнеш. Но това не е твое. То е чуждо. Те те повдигат. Правят те хората богат, дават ти пари и ти се мислиш за нещо, но ти не си разбрал още живота. Някой път говорят за любовта, но любовта не се изучава така. Един момък е запалил чергата на една мома и казвате – влюбил се е. Това е чужда любов. Утре умре жена и ти пак плюмнеш. Това не е твое. То е чуждо. Това е една чужда яга, на която си се подпирал. Щупва се тоягата и ти пак не можеш да ходиш. Или ходиш с патерица, вземат ти патерицата и ти не можеш да ходиш. Някой път вие се спирате върху това, което мислят хората за вас. Хората са много практични. Като дойдат при тебе, гледат дали имаш пари или нямаш, дали си здрав или болен. Ако си здрав, он си гледа какво може да стане от теб. Той те употребява заслуга. Ако е богат човек, а ти си умен... Той ще те тури за някой финансист в неговото предприятие, за някой агентин. Ти си учител, учен си. Държавата ще те хване да учиш децата, но ти нямаш понятие да им преподаваш някакво знание. Аз не казвам, че не знаеш, но много малко е това, което знаеш. Учиш хората. Съвременното учение, аз го наричам копиране. Копират картината на някой велик художник. Хубаво е до някъде. Учителят показва картината на Христос в салона. Ти виждаш Христа. Какво си разбрал от Христа? Ти казваш, хубава е тази картина. Огледен човек е умене, но нямаш вътрешно чувстване. Няма една връзка между него и тебе, да видиш неговия ум, да видиш какво мисли той, какво чувства. Или пък любовта като мине по край теб, да имаш усе, влечение, чувство, стремеж и те да се превърнат в реалност. Някой път дойде неразположение в живота и казваш Аз съм неразположен, много ми е мъчно. Ти си неразположен, понеже не си ял нищо повече. Или не си разположен, понеже в дихателната ти система е влязло нещо чуждо и не дишаш както трябва. Ето два фактора, които могат да изменят разположението ти. Някой път казваш. Има нещо лошо да се случи. Нищо лошо няма да се случи. Ще се промени атмосферното налягане или влиза в атмосферата повече влага, отколкото трябва. А ти веднага си неразположен. Казваш. Не знае защо, но криво ми е. Аз гледам на барометъра. Сега правя научни изследвания. Някои хора са крайно неразположени, краката ги болят. Това е от времето, което се изменя. Атмосферното налягане се променя. Заболяват те зъби. Това също може да е от атмосферното налягане. Един отличен барометр имаш в себе си. Болят те зъби. Или сняг ще бъли, или голям вятър, или дъжд, или мъгла ще има. Измени се това време и... Не ме болят вече зъбите, казваш. Хубаво. Има един човек, когато го болят зъбите краката или ръката и той не знае как да ги поправи. Един шофьор, като се развали автомобилът му, взема си пособия, почва да работи и накарва автомобила си да тръгне. А ти нищо не разбираш от автомобила и ще търсиш някой техник да ти поправи автомобил. Ще мина 4 часа и още 2 стават 6 часа. И време си загубил и пари ще платиш. И ако си шофьор и караш хората те ще останат недоволни от теб. Аз разглеждам живота така. Пътниците са хора, които имат автомобили и щупили са ги и всеки е загасил някъде. Ти казваш Еди, кои си идеи, не ги разбирам. Загасил е автомобилът ти. Има социални автомобили, има религиозни автомобили, има семейни автомобили. Има и приятелски автомобили. После има автомобили на прогреса. Гледаш, загасил е тук таме. Автомобилът му не върви. Пари няма. Автомобилът му на парите загасил някъде. Не отива. После... Ние искаме да проникнем какво е искал Господ, като е създал света. Че ти трябва да развиеш едно ново сетиво? С тия пет ти си формално животно? Даже в някои отношения животните знаят и чувстват толкост, колкото и човека. Животните в някои отношения, когато ще се разваля времето, например, вече вземат мерки. Да попиташ паяка, той нищо не знае за научните закони, но като ще идва вятър, той почне да си отвоява па жената, че като дойде вятъра да не се скъса. Гълъбът, когато ще се разваля времето, зимно време например, когато времето ще става много лошо, той си... Слага за два-три дни храна в гушката. Като луди стават те тогас всички, понеже времето ще се развали. Питам. Кое е онова вътре, което ги кара да вземат мерките? Та трябва за тия новите неща, които изменят живота. Човек трябва да развие едно... Ново сетиво. Има един вид друго едно ново сетиво. Него човек трябва да развие. Сега може да се говори за другия свят, нали? Сегашните хора казват, че това е празна работа. Той има пет сетива. Ако имаше шесто сетиво, той щеше да види, че това е реалност. Ти щеше да видиш онзи свят. Това ново зрение е свързано с шестото сетиво. Много пъти можеш да знаеш неща, които стават на другия край на Земята. Ще ги сващаш, както радиото ги схваща сега. Има звуци някъде отдалеч. И ти ще ги слушаш от тук? Питам. Една антена ще схване тия звуци, а пък човек, който минава за умен, не може да ги схване. Например. Когато говорят в Англия, ти ще го чуваш от тук. Да чуваш това, което говорят в английския парламент, казва някой. Това е невъзможно. Глупави работи са те. А пък сега с радиото това се осъществява. Но този звук не е още ясен. Радиото не лови добре нещата още. Вие сега казвате Да имам пари да си купя едно радио. Че животните пред нас имат радио. Много насекоми имат отлични антени и схващат много добре работите. И носи си радиото за себе си. Където ходи, разбира. После те разбират и движението. Има насекоми, които хвърчат с бързина 1500 км в час. Още човек не може това. Човек още не е достигнал насекомите. Сега аеропланите могат да пътуват с бързина 5 600 км, а пък насекомите с бързина 1500 км. Ние за бързината не знаем още толкова, сколкото насекомите знаят. Значи ние сме дошли до една трета. Казвате, че надминаваме орлите. Орлите знаят по-малко от насекомите. Ние седиме и се занимаваме с обикновените работи. И разказваме за другия свят и казваме, какво ли място ще заемем другия свят? Един вол може да се запита какво място ще заеме, ако влезе в човешкия свят? Един вол казва, какво място ще заема, ако влезе в човешкия свят? Нали ще му дадат едно място? Нали знаете, какво място заемат буловете Една котка като дойде в човешкия свят, мисли, какво ли място ще вземе? Нали ще й дадат едно място? Нали знаете какво място заема една котка? Мислите ли, че ще заемете първостепенно място? Или един кон, като влезе в човешкия свят, или една риба? И рибите са учени. Те казват, ако отидем при човеците, какво място ще заемем? Някой казва Аз имам съобщение с другия свят. Радвам се. Всички вие имате съобщение с другия свят, но какви са тия съобщения? Но си не имат лъжливи понятия. Някой казва Аз видях Господа. казвам му Как го видях? Един старец с брада, с бели дрехи. Видял си Господа. Хубаво. Е, какво ти каза Господ? Нищо не ми каза. Ти си видял, но ти не си почувствал. Той трябва да ти говори. И какво ще ти говори? Ти мислиш, че ще ти каже, че ще се оправят твоите работи. Не е така. Не, че няма да се оправят, но ако някога Господ дойде да говори на хората, ще им каже: Трябва да мислите добре. Тоест, да имаш един усет, едно влечение, едно чувство и един стремеж. И всички тие четирите, като ги туриш в работа, тогава ще мислиш. И ще каже Бог, когато дойдат лошите условия в живота, трябва да мислите. Бог е дал страдания на хората, дал им е живот. По думата живот разбирам една съвкупност на всички противоречия, които съществуват от панти века. Това е животът. Ти искаш да ядеш, Казваш да я му най-яко кошка, че после да пи на малко винце. Ти нямаш една идея, но щом се наядеш много добре, ще ти е тежко и ти ще престанеш да мислиш. Ще дойде един опадък. Ще забравиш да мислиш. Два-три часа ще почакаш и като се събудиш, тогава ще почнеш да мислиш. И какво ще мислиш? Най-първо ще мислиш Много съм ял. После ще кажеш Препих малко и сънят ми не беше добър. Хубаво. ядеш, лягаш, спиш, сънят ти не е добър. После станеш Окръжаващите хора не са това, което ти мислиш. И най-после казваш Чакай да се помоля. Викаш сега, Господа, че Господ е едно същество толкова разумно. Ти викаш като едно дете, което кряска и плаче. Какво ще те слуша, Господ? Господ казва. Дайте на това дете една круша и две ябълки. Дайте му малко злато да си поиграе. Или... Дайте му една картина да се позалъже. Или Дайте му едно перо да се позалъже малко. И ти пишеш, дращиш поезия. О, възлюблена моя! Като те видях, придобих всичкото щастие. Ти си светлина за мене. Чето е възможно не отричам, може да е светлина. Но това е една лъжлива светлина. Тя ти свети тая мума и утре тя ще отиде на друго място, а ти ще останеш в тъмнината. И тогава той ще каже Сега, възлюблена моя ти като изчезна, в мен дойде тъмнината. Или вземете любовта сега. Що е любов? Вземете един християнин, един православен. Той казва: Онзи е еретик. По какво е еретик той? От къде го знае онзи? Той казва, че онзи е безбожник. Какво седи безбожието? Този човек е светски, но е здрав, пари има, децата му са здрави, а пък ти си набожен ни боледуваш, децата ти умират, жена ти ходи в безпътица. И казва, аз вярвам Бога, че какво верую е това, което не може да изправи един живот? Ние искаме една вяра, която да изправи живота. Не външно да изправи живота, но вътрешно трябва да го изправи. Да знаеш защо стават нещата така и къде са причините. Аз съм богат. Дойде някой човек, който ме мрази. Аз го викам. Потупвам го по гърба и му давам една кесия. Той си отиде и има вече добро мнение за мене. Ти ще кажеш той го е подкупил. Че когато вие хвърляте хляб на кучетата, не ги ли подкупвате? Когато един слуга работи и вие му давате пари, не го ли подкупвате с пари? Кажете ми сега, къде функционира любовта, както трябва? Ти казваш. Работникът работи с любов, от любов работи. Работи от любов, но ти ще увеличи заплатата му с за 100, 200, 300 лева. Тога си има любов. Хубаво. Достигнал си до това положение да имаме една каса, да работникът след като е работил да има такова съзнание, такова разбиране на живота и да отиде до касата да вземе колкото има нужда. Да кажем, че при сегашните условия една каса е пълна със злато. Няколко милиона. Работникът е работил и ти му кажеш. Вземи си от касата. Аз те оцених как можеш да работиш и какво можеш да работиш. Ти сега оцени сам работата си. Вземи си колкото искаш, колкото оценяваш труда си. Представете си, че турим такъв един ред. Колко ще вземе той, като му дадеш ключовете на касата? И като работят сто души работници след една година, какво ще остане от касата, ако те си вземат сами, като сами оценяват труда си? Аз съм правил този опит. Навсинца ви съм дал абсолютна свобода. Аз съм давал ключовете и казвам «Вземете» и «Вие вземате» и гледам «Караници има». За какво са караниците? Защото не можете да се споразумеете помежду си. Един дойде и разправя за другите. Он си взел повече от касата. Някой взема отказата повече отколкото трябва. Той се е похвалил някъде и сега казват: „ Той взема на час по хиляда лева, а пък друг е взял две хиляди лева. Вие казвате Защо не оправиш тия работи? Какво има аз да оправям работата? че работата е толкова проста. Не вземайте повече отколкото ви трябва. Аз го пращам, а пък той не взема колкото му трябва, а взема 5-6 хляба и ги носи. Казват ми. Кажи му, това не е моя работа. Ако аз отивам за себе си, казвам на себе си. Вземи си хляб колкото ти трябва. И някой ми казва Ама защо си толкова будала? Ами за утре Ти живееш само за един ден. Вземи само за един ден. Представете си, че сте еднодневките на секоми. Ти казваш Как така? Аз не съм насекомо. Ти не мислиш. Насекомите имат повече вяра от тебе. Една пеперуда, като отиде при един цвят, има достатъчно вяра, че ще се наяде хубаво и ще си отиде и ще каже Добър е Господ. А пък ти казваш Да се осигурим Разбирам да се осигурим, когато няма Господ, който да регулира нещата. Аз говоря от Божествено гледище. Той е оценил труда ни и работата ни и ни е оставил всеки да вземе колкото иска. Тогава всички вие страдате от многото вземане. И вие сте се натрупали желание из с какво ли не? Един мъж не се задоволява с една жена. Бог му казва, Теб ти трябва само една жена. А пък той една жена взел, че две, три, четири. Еврейският цар Соломон имаше 300 жени и 700 наложници и даже повече бягате. Поне, разбирам, да има за всеки ден по една жена. 365. Слабата страна на мъжа е това. Многото жени. Тие жени, като влязат в него, объркат го. Този умният човек, на когото Бог даде толкова много знания, жените объркаха ума му и съсипаха Еврейското царство. И до сега евреите не могат да дойдат на себе си от мъдростта на Соломон. Учен човек е бил той. Опитал е той. Той е искал да опита Винцето и го е опитал. Опитал е и парите, и богатството, и всичкото, и най-после заключил. Суета на суетите. Всичко е суета. Свършил се своята философия без никакво заключение. Той казва Всичко е празна работа. Но то не е така. Празна беше защо? Понеже в големия труд ти се изтощаваш и тогас няма благото. Ако сте умни, благото седи в малкото. Микроскопическото благо ще ти донесе всичкото щастие. А пък онова благо, което е колкото земята, ще ти донесе най-големите нещастия. Представете си, че имате една грозна жена. И никой не ѝ обръща внимание на нея. И кой както те срещне, ще каже Откъде я намери, нямаш ли по-хубава? Тая грозотия човек не смее да я погледне. Но представете си, че тая жена е толкова благородна, гледа си работата. Дрехите всичко си върши. Разбира добре работите. Теп те мъчи нещо, защо жена ти не е красива. Друг се оженял за някоя красива, но тя не готви, не шие, не се занимава с него, а само се конти и ходи да търси други мъже. Аз говоря за неща, които са реални. Ти се мъчиш сега. Защо се мъчиш? Тя ходи и търси други мъже. Какво има? сега философията. Какво има като гледа другите мъже? Най-после тебе те шокира. Она беше добра в сърцето, но умът ти не е красив. Това е най-малкото благо. Господ ти даде най-малкото благо. И ти, когато искаш да имаш една красива жена, как ще станеш щастлив? Ти тогава трябва да научиш това изкуство да влизаш вътре в жена си, тя да не търси някой дух отвън. Ти ще станеш един дух да влезеш вътре в нея и като ходи тя някъде в някое опасно място, ти ще й казваш Пази се! И като мине през някъде и погледне този мъж, онзи мъж, ще й казваш Пази се от този мъж. От този мъж също се пази. И вечерта, тя като се върне, тя ще ти разправи. Но тя не трябва да знае. Какво има да я подозираш? Че ти си бил с нея. А пък сега не можеш да влезеш в жена си и казваш Къде ходиш ти? Къде хойкаш? Тя ще ти каже там, дето и ти хойкаш. Тя ще му каже. Много жени гледаш. Той ще й каже. И ти много мъже гледаш. Какво има от гледането? Вие сте чудни. Не какво гледа човек, но какво усеща вътре в себе си. В този усет, в това влечение, в това чувстване и в този стремеж е важното. Ако Господ ти е дал нещо в минимална доза, в това е твоето щастие. Една сестра ми разправяше за захарина. Правила е опити, когато била учителка. И като вкусила захарин, 24 часа все нещо е горчало. А пък захарината е 700 пъти по-сладък от захарта. А все е и курчаво. Тя казваше. Не мога да се освободя от горчевината. Как така сега? Сладкото да произвежда горчевина. Вашия живот е горчив, понеже много сладко сте яли. Някой убил един човек. После убил втори, трети, четвърти, седми. Сто души убил. Ти си взел живота на тия сто души. Защо страдаш сега? Тия сто души, които си убил, те са влезли вътре в теб и искат да работят вътре в теб. Те ще те разпънат. И ти ще кажеш... Защо убих този човек? Те те разпъдат. Той е влязал вътре в тебе и ти не можеш да му дадеш място. Като навлязат тия 100 души в тебе, те ти влияят. Нека кажем, че са десет души. Най-първо ти беше сам. Николко не беше убил. Имаше стремеж само за една жена. Една обичаше и като влязоха сега тия сто души, които си убил, и те имат стремеж за жени. Един от тях обича една жена и ти казваш, я дръж нея. Ти я хванеш, но той се ползва от нея. Тък му се освободиш от единия, дойде друг и ти казва, тая дръж. Ти я държиш, но той се ползва. И най-малко 10 души-квартиранти живеят в тебе. Аз казвам. Вземете грижа за вашите квартиранти, които са влезли. Гледам, че имате във вас по 10, 15, 20 квартиранти. Квартирантите се ридат. Вие казвате. Еди, кои си се карат. Торете закон на болните. Торете рети порядък. Хубаво е да имате квартиранти, поне стаите ви няма да бъдат празни. Ще имате приходи. Но тия квартиранти, след като ви донесат приходи за кесията, ще ви направят някаква много по-голяма пакост. Тук живееха наши приятели в зданието на Малинов. Като дойдоха и искаха от мен само една електрическа печка. И после се оплакваше тази жена, че цяла година пускали електричеството по 5-6-7 часа и са набрали 1500 лева. И тази жена си състави много лошо мнение. 1500 лева, казва тя. Защо не си горял малко, по-малко? За една година 1500 лева за електричество? Казвам сега. Тето дадат свобода на хората. Тая свобода те не я използват разумно. Не са много нещо 1500 лева в дадения случай, но ако всеки един за 2-3 месеца харчи по 1500 лева – само за гориво. Някои ще спечелят, но вие ще загубите. Какво трябва да се направи сега? Онзи турил електрически часовник, който отбелязва колко горят. Представете си, че ти си умен човек и прекъсваш тока та часовника да не показва колко си харчил. Аз имах един интересен случай на Упълченскът 66. Там бяха турили един часовник да се види колко горя аз. Дойде чиновникът да види колко е отбелязано, че горя. Той видя за един месец, че часовникът показва 165. Втория месец часовникът показва на същото място, т.е. пак 165. Третия месец, пак същото, 165. Той се чуди какво е. И той си казва, Никак не гори този човек. Някой път само много малко се завърти часовникът, само от 2-3 части. А път то на часовникът, му се е щупило едно колелце и часовникът не се движи. 4-5 месеца минаха така. Той ми казва, ти не гориш ли електричество? Казва му, горя как не? Най-после му рекох, вижте да не бива вашия часовник да е станало нещо. В долния етаж употребяват електричество и долния електромер се върти, а пък тук 4-5 месеца не показва. А пък аз употребявам горе електричество, някой път цяла нож горя. Аз му говоря. Вижте, господине, аз подозирам вашия часовник. Той не показва право. След като изследва той, смениха часовника. Ториха друг часовник. Казах му сега. За 4-5 месеца не съм плащал какво да платя. Той ми казва. Не знам колко си горил, нека да мине сега. Той не знае колко да тури. Стават такива работи. Същото нещо става и във вътрешния живот и ти не можеш да мислиш. Божественият часовник се е развалил някъде. Ще повикаш да поправят ума ти И човешкото сърце може да се развали Може да се развали сърцето ти Дойде някой и ти не можеш да го търпиш Защо не можеш да го търпиш? По простата причина, че и единият е натоварен и другият е натоварен Уморен си Търсиш някое място да си починеш и като се събират двама, и двамата не са разположени. И ще се сблъскате. Всеки иска да тури товара си на другия. Не, не може така. Ще намериш някой човек, който няма никакъв товар на гърба си и ще му кажеш. Можеш ли да ми помогнеш? Половината от това, което нося на гърба си, ще ти го дам. Това е божественото. Половината дай от товара. И хора, които не се обичат, много имат. А пък хора, които се обичат, единият има много, а пък другия няма нищо. Такъв е закона. Само двама, които не са еднакво богати, могат да се обичат. Само двама, които не са еднакво добри, могат да се обичат. Вие ще ме разберете криво. Има една доброта, която няма никакви материални блага. Да ви изясня сега как разбирам нещата. Има една почва богата. В нея има големи богатства скрити, но тя сама по себе си нищо не дава. И ако тая почва я посееш сършито, ще даде изобилно. Но ако я посееш много, почвата си изтощава и нищо няма да дава. Помалко ще изваждаш от нея. Когато имаш един добър, богат приятел, по-малко вземай, защото ако вземаш много, той ще изгуби доверие в теб. Все-таки трябва да има някой да те обича. Какво значи да те обича? Онзи човек, който трябва да те обича, ти ще посееш него. Ти си беден човек. Разгледай работата малко по-научно. Да кажем, че ти си богат човек, с пари богат съзнание и прочее. Ти си една почва. Този бедният човек няма нищо. Но той трябва да знае да посее нещо в теб. Като отиваш при един богат човек, изори неговата нива и я посей. Не питай почвата да те изори ли или не. Тори си работа. Изория и я посей. И тя ще ти даде това, което искаш. Ти, като отидеш при един много богат и добър човек, посей го. Посей нещо в него. Та сега някой от вас трябва да се орете и да се посеете, за да дадете. Богати сте. Трябва да дадете нещо и вие. А пък някой от вас трябва да урете, трябва да работите. Ти казваш... Ние сме бедни. Ти, бедният човек, си способен да работиш. Посей. Като отиваш между хората, изучавай ги. Всеки един човек, като го проучиш, ще знаеш какво да направиш. Ако се проучавате, ще знаете какво да направите. Някой път, за да дойдете в съгласие, трябва да се приложи един закон. аз разбирам този закон. Сега, както сте наредени по този начин тук в салона, все ще има спорове. Ако един ден аз ви наредя, който дойде да каже Ангели са тия хора, сега седи някой до тебе и ти си недоволен от него. Той има повече и иска да ти туря. Трябва да се тури при тебе някой бедняк и да ти е приятно, че е дошъл. А дойде някой, който знае повече. Той много знае и ти не можеш да му говориш. Ти речеш да му говориш и той казва, чакай, чакай аз да ти кажа. Като дойде някой, който не знае и е способен да възприема, ти му кажеш и той слуша и на теб ти е приятно да му говориш. А пък седнеш при някой учен човек и му разправяш и той каже Чакай да ти кажа, ти нищо не знаеш. Ти му казваш Чакай аз да ти кажа. И той ти казва Не, не, ти чакай аз да ти кажа. Ти му разправяш своята опитност. Разправя и своята опитност на уния, които са готови да те слушат и да я приложат. Аз ви проповядвам сега. А следя мислите ви. Някой казва. То, учителят не го е проверил това нещо. Говори нещо за женитбата, а той не се е женил. Жена е това че какво разбирате вие по думата жена? Аз имам много големи главоболия от неженените жени и тези главоболия са по-големи, отколкото вие от женените жени. Че на омъжената жена прави 10 пъти по-големи главоболия, отколкото неженената. Те са вътрешни неща, казва някой. Ти не си женен. По-опасна работа е да имаш работа с неженени. Те са връзки, това са отношения. Казва се. Онова, което Бог е съчетал. Бог е съчетал хората. Ти не можеш да избегнеш закона на любовта. Ти не можеш да избегнеш закона на вярата. Ти не можеш да избегнеш живота в неговия стремеж. Не можеш да избегнеш яденето. Сееш да ядеш нещо. От яденето не можеш да се избавиш. Как ще се избавиш от яденето? Как ще се избавиш от тишането? Какви трябва да бъдат сегашните ваши разбирания? Какви трябва да бъдат разбиранията на един мъж, когато види една жена? Истинските възгледи на всинца ви трябва да са тия. Като видиш една жена, ти трябва да влезеш вътре в нея, а не тя да живее в теб. Ти ще живееш в нея. Тя да не те вижда отвън. Ти да бъдеш отвътре. Ако искаш човек да бъдеш, ще живееш в нея. Тя да не те вижда отвън. Това е морал сега. Ако ти не приложиш това, ти ще имаш криво понятие за живота. Ти ще бъдеш вътре в жена си, соная, която обичаш да разполагаш с нейните богатства, а не отвън. Щом ти си вътре, а тя отвън, никакво зло не може да стане в света. При един извор никакво престъпление не може да стане. Изворът не може да открадне. Изворът не се краде. Но една щерна се убира. Едно шише се убира. Нищо повече. И тогава трябва да се знае. В самата реалност на живота никакво престъпление не можеш да направиш. В една щерна можеш да направиш престъпление, в едно шише можеш да направиш престъпление, но при извора. Никога. Може ли един милиардер да има желание да краде да обере един беден човек? То е невъзможно. И даже ако види той, че някой е взел нещо от него, той ще каже, няма нищо. Но... Ако вземеш един лев от онзи, който има 5-10 лева, той ще прави въпрос. Ще ви кажа един случай, който ми разправяше един познат. Не зная колко е верен. Изгубва му се една веж. Той си казва така: Слушайте, не си играйте, торете веща на мястото й. Не си играйте с мен. И отива право там и намира веща. Той казва, ходил бях много пъти на това място, нямаше там веща. А казва той още, Някой нощ, ще си изгуби, пари си изгубят. Казва, Турете ги на мястото. И да и ги намеря на мястото. Някой път хората са саннамбули. Аз съм гледал някои хора, наблюдавал съм ги. Дойде като саннамбул, влезе в къщата, вратата е отворена, взема парите и излиза. Но не може да ги употреби. И след това пак видиш, че взел парите и пак отиде в къщата и ги тури там, откъдето ги е взел. Та някои кражби стават несъзнателно. Нали съм ви разказвал за един пример в Америка? Един религиозен човек влиза в едно съживително събрание. Един банкерин, който брои турбите с парите, забравя една турба на прозореца и бедният, като минава, вижда златото и казва «Бог е промислил за мен». И той задига оставената от богатия турба и си я носи в къщи. Жена му го пита откъде е тази турба, а той казва: Господ, промисли за мене. И всички вкъщи се радват. Казват: Да благодарим на Бога. Остават кесията, той се моли. Рече да се моли и кесията седи между него и Бога. И молитвата отиват у кесията. Той казва на жена си: Да благодарим на Бога, че Бог ни удостои с това богатство. И молитвата им отива до кесията и се връща назад. И казва той, чакай, днес не минава молитвата ми, утре. На другия ден, пак същото. Той казва, жено, това благо не е за нас. Връзката между мен и Господа почна да се къса. Не ни слуша Господ. И отива при богатия и му разправя. Минавах нощте си и взех това богатство и мислих, че то е едно благо, но сега виждам, че ще си загубя религията. Връзките между мен и Бога са по-важни. Вземи си го това богатство, то си е за тебе. И тогава аз богатия човек почнал да плаща на този човек всеки месец по-малко, да му услужва по 200, 300, 400 лева, ще му дойдат по малко от някъде му идат. Това малкото благо струва повече, отколкото оная кесия, която сам задигна. Сега аз ви говоря някой път, че и без пари може. На когато съм проповядвал, той, като приеме моето учение, накрая все казва – Все си е хубаво човек да има малко парици. Тогава аз казвам – Не отричам. Аз обичам онова богатство, което отива подир мен. Ще се обърна и ще му кажа – Какво търсиш? Той ще ми каже – Искам да видя къде живееш. Парите идват да видят къде живея и казват Харесваме това място, искаме да останем тук. И каквото имаме на твое разположение? Че парите са една привлекателна жена? Ти имаш една красива жена и почнеш да виждаш, че обикалят минават край нея писма и пишат по почтата, и всички обръщат внимание не на теб, но на тая красивата жена, която е дошла. Дойде една нова идея в теб. Дойде едно ново чувство. Но хората разбират и почват да те обикалят. Не съжалявай. Една мума не трябва да съжалява, че я е обикалят, че подири и вървят 10, 20, 30 момци. Една грозна мума и тя не трябва да съжалява, че е грозна. Някой като я види, плюе на земята и си замине. Какво е по-хубаво? Да плюе на земята или да ти пише любовни писма? Че е мъж ти и ще те хване? Как ще се оправдаваш пред мъжа си? Сега искам да направите едно съчетание с вашия духовен живот. Какво е по-хубаво? Да плюе някой на земята, че си грозотия или имащи да те хване с едно любовно писмо? Аз казвам. Нито плюенето на земята, нито писма. Но казвам. При сегашните противоречия, кое е по-хубаво? Според Божественото. Според закона на абсолютната свобода, Както сте пратени на земята, животът седи друго яче. В ангелският свят животът седи друго яче. Но аз говоря за противоречията на земята. Всеки един от вас е пратен на земята и каквото и да му се случи, да го приеме. Много работи ще дойдат в твоя живот, които не обичаш, но те ще дойдат. Ти не можеш да се избавиш. Противоречията ще дойдат. Най-лошите противоречия. Разбирайте ги. Да кажем, един малък момък е дошъл тук сега. Подив него тръгнат две, три, четири муми Всички се обличат. Какво трябва да прави той? Най-първо той не трябва да ги подозира. Те могат да се изказват в любов. Те имат право да изкажат любовта си. Те ще му кажат, обичам те. Той ще им каже, много се радвам, че изпълнявате Божия закон. Те ще кажат, искам да те прегърна, Той ще каже, радвам си, че искаш да ме прегърнеш. Че кой не ви прегръща? Въздухът не ви ли прегръща? Но знайте, че това, което ви прегръща е друго. Има една реалност. Рибите не се нуждаят от вода, те живеят в нея. Те търсят това, което го няма във водата. Това, което имаш, което живееш, не е това, което ти търсиш. Той е едно условие за теб. А пък онова, което трябва да добиеш, което търсиш, то е извън теб. Ти можеш да живееш в Бога, но този Господ не е онзи, когато ти търсиш. Ти трябва да намериш друг някой Господ, който не е в тая среда. Ти търсиш нещо, но онова реалното, което търсиш, трябва да е извън средата, в която живееш. Ние, хората, живеем във въздуха, но нашето благо не е във въздуха. Нашето благо, към което се стремим, то е едърт. Ние ще образуваме нови органи. Един ден ще живеем по-добре. Както рибите станаха хора и живеят във въздуха, така и хората трябва да станат свети и да живеят ветъра. По-малко престъпление ще има тогава. Казвам сега. Откъде проистичат престъпленията? Престъпленията проистичат от следния пак. Вие не сте мислили до сега по това? Има един прост закон. Едно престъпление става, когато Бог не е в нас. Всякога тога ще стане престъпление. Щом Бог не е у нас, става престъпление. Щом Бог е у нас, никакво престъпление не може да стане. Дойде някой и казва, съгреших. Не е бил Господ в тебе. Обидил си някого. Господ не е бил в теб. Щом Господ е от теб, ти не можеш да обидиш никого. Тогава с теб има разположение. Обидиш някого. Тогава ще работиш Бог да влезе в тебе и да живее в теб. Ако Бог не живее в нас, ние не можем да се избавим от противоречията. Ева не можа да се избави, понеже Бог не беше с нея. И Адам греши, понеже Бог не беше с него. Писанието казва, че когато са грешили, те тогаш чули, че Господ душъл от някъде и казал, Адам е... Търсил ги Господ. Господ не е бил там, когато те са грешили. Ти не можеш да бъдеш учен, ако Бог не е с теб. Ти ще се заблудиш знанието. В любовта е същото. Всичко каквото вършиш, ако Бог не е с тебе, ти ще се заблудиш. Тогава как ще познаеш, че си в заблуждение? Когато разбереш своя живот и почнеш по-малко да грешиш, тогава си разбра. Когато почнеш право да мислиш, право да чувстваш, когато имаш прави усити, прави влечения, прави чувствания и прави стремежи. Изведнъж няма да дойде. А постепенно. Ще те вика Господ. Адам Иване, Иванчо. Ще дойде вечерно време. Ти ще му кажеш Господи, няма да се извиняваш. Ще се изповядаш. Всяка вечер Господ ще те повика. Ти като видиш, ще излезеш. Няма да кажеш Гол съм". Няма да кажеш Нямах знание. Ще кажеш Направи голяма грешка. Много съжалявам. Искам да я поправя сега. Само, моля те с мен, не поступвай така, както съдам поступи. Ти си направил всичко добро, но аз не разбрах твоя закон. Сега го разбирам добре. И тая жена, която ми даде, е много добра. Но аз не я разбрах. Като кажеш така, Господ няма да те изпъти от рая. Жената върши същите погрешки. Жената казва, защо ми даде Господ този мъж? А мъжът казва, защо ми даде Господ тая жена? Защо ми даде Господ тия деца? Щом казваш така, ще излезеш из рая навън. Нищо повече. И тога за твоето поправление ще мина 8000 хиляди години, докато дойде твоя Спасител да се роди на Земята. Помни това. Ти можеш да кажеш. Ама, можеш ли да ми го докажеш? Ти ще го опиташ. Няма какво да доказвам. Тия неща не се доказват, те се опитват. Опитът ще докаже, че е вярно. Сега, вие казвате, Христос едно време пострада, горкият. Ти цял ден ходиш като християнин, този критикуваш, он си критикуваш, дойде Христос и похлопа, а ти казваш, не съм разположен, ела друг път. И той похлопа, похлопа и си замине. Приел си някое ново учение. Пак Христос похлопа на сърцето ти, ти казваш: Сега съм много заед. Ела, когато се поредят работите ми. Кога ще се поредят работите ти? Когато си туриш патериците. Сега казват: Обърнах някого. В Америка има християни, които вярват само в такова обръщане, те казват. Ние вярваме в едно обръщане, в което кесиите се обръщат и всичко, каквото човек има, се обръща. Това, което не се обръща, ние в него не вярваме. Когато християнин се обърне, но кесията му не се обърне, аз не вярвам в такъв християнин. И в уситите си, и в влеченията си, и в чувстванията си, В всичко трябва да се обърнеш. Всичко това трябва да се опразни. Ако обърнеш някой човек към Бога, той трябва да се изпразни. Щом го обърнеш, ще му извадиш от кесията парите всичкото. Така се обръща. И ако той няма тая вяра в тебе, той не се е обърнал. Сега не вземайте нещата буквално. Ще опитате това. Ти ще станеш един праведник и божественият Дух ще дойде. Бог ще дойде и Той ще направи този опит с тебе. Какво има да се плашиш там? Няма място за страх там, където е Бог. Страхът винаги проистича от дявола. Дяволът в света е мъжки и женски. Той е лошото същество. В жените влиза мъжкият дявол, в мъжете влиза женският дявол. Не пущай женският дявол, нищо повече. Едно безразборно желание, което влиза в душата ти, това желание не ти е потребно. Този женски дявол, като влезе в мъжа, всичките му работи ще тръгнат назад. И с доброто е същото. И в мъжа, щом влезе женското добро, то всичките му работи ще тръгнат напред. А щом влезе мъжкото добро, то всичките ти работи ще тръгнат напред. И в човека ще се роди нормален вътрешен живот. И ти няма да имаш смущение в душата си. Ние, като завършим гимнастическите упражнения, казваме тая молитва. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите души. Че като дойде Божият мир в моята душа, това е благото, което аз търся. Искам да разберете това. Понеже всички ме запитвате, казвате «Да ни се даде нещо». Ето, аз ви давам един метод. Някой от вас имате възгледи, казвате «Еди, кой си така мисли?» Когато дойдете до това разбиране, вие оставете хората да мислят както си искат. Не се месете в Божиите работи, за които нищо не знаете. Не давайте ум на Господа, казваш. Господ да беше направил така света, че как да го направи? Търсете Господа. Търсете го, за да се подмладите. Вие сте сиромаси. си. Търсите да забогатеете. Намерете основата на богатството. Някой се оплаква, идва при мен и иска. Ще дам 100 лева, казва Малко са. На друг дам 200 лева, пак казва Малко са. Научете се вечерта, като си лягате да казвате Добър е Господ! И като станеш сутринта да намериш 200 лева, на другата сутрин пак намериш 200 лева. Втория път кой ги е турил? На третата сутрин пак намериш 200 лева и все така по 200 лева. Представете си, че дрехите нямате и ставаш сутринта и дрехите окачени там. Хляб и всички работи дошли, ти ще кажеш, възможно ли е това? Възможно е. Има хора, за които е възможно. Но при тия разбирания, които имате научни и религиозни вярвания, никога няма да бъде. Вие ще се освободите. тогава може да стане по този начин. Има закон, който действа. Ако вие живеете добре и служите на Господа с всичкото си сърце, ще стане това. Ще имате пълната вяра. Без вяра не може да се угоди на Бога. В света Бог живее във всички хора. Той на някой богат човек ще му тури мисълта и тога с богатия човек ще дойде, ще влезе в дума ти – и като погледнете цата ти, ще схване и ще ви изпрати. Утре ще дойде друг, богат човек и той ще влезе и без да му кажете, той ще каже: Заслужава този човек да му се помогне. Че те са Божии служители, че Бог изпраща от невидимия свят своите духове. Той Изопилно праща жито на земеделеца, после дето раждат кравите им. Богатство дава, добри условия дава, здравето дава. Всичко иде от Бога. Та се занимавайте с тая новата идея. Вие чакате да се оправи света. В света има нещо, което ще се оправи – Оправянето ще дойде един ден. За тия хора, които не искат да слушат, иде един божествен ден. Всичко ще бъде тъмно. И месечината и слънцето, всичко ще потъмнее. И ще има такъв мрак, че хората един, други няма да могат да се виждат. Няма да знаят къде е изток, къде е запад. Мрак ще бъде. И хляб няма да има. И вода няма да има. Ще има вода, но няма да могат да я пият. Хляб ще има, но няма да могат да го ядат. Въздух ще има, но няма да могат да го дишат. Когато някой човек умре, той се намира в такова положение. Лишават го от тялото му и му дават всички материални блага. Има всички материални блага, но не може да ги получава. Един американец пише писмо от Доня свят и казва Наредени маси с най-хубаво ядене, ти отиваш към масата и тя върви, оттегля се. Имаш кон, искаш да се качиш, хваниш го, но не можеш да се качиш. Има слабост, някое желание за нещо, отиваш към него и то бяга, оттегля се. Цял ден вървиш и не можеш да го пипнеш. Това го нарича танталовщина. Това е нещастието. И това е, което мъчи хората сега. Ние се мъчим за неща, които желаем и не можем да постигнем. Сега можете да ми кажете така. Да се научим, да се молим. Аз ви уча на най-хубавото. Научете се да любите Господа. Това е любовта. Някой път аз ви давам пример. Аз имам котка. Идват котки. Към животните нямам голямо разположение, но животните тъй както ги гледам и лъжат, и крадат, и лицемерят. Още е като дойде котката, виждам я. Като дойде котката, тя ме познава. Аз някой път ще взема хляб и туря на хляба нещо отгоре и тя ще излезе вън и ще и го дам. Някой казва, че се занимавам с котки. Не, съвсем друга идея имам. Аз когато искам да окрутя един човек, виждам го от кой тип е. Ако е от котешки тип, тога ще намеря една котка и ще окажа всичките си услуги към котката и този човек ще е разположен към мен. Ще я понахраня хубаво. Някой човек дойде и той е от котешки тип. И той ще бъде доволен. Ако аз се отнасям лошо с котката, този човек ще бъде неразположен. Ако вие се отнасете добре с децата му, той ще бъде доволен. Тая котка е негово дете. Аз като се отнасям добре с котката, мед му пада на сърцето. Котката и той са едно и също нещо. Вие казвате. От котишки типли е човек. Ами Яков избранникът, Бог го нарече червей, Нищо не значи. Този черви, като го видиш, да ти стане приятно, да го туриш някъде. Някой път взема една муха, изведя я е навън, направи и е една услуга. В малките работи ще приложиш. Че Бог като създаде света, той напразно не го създаде. Той е мислил. Бог, като създаде едно животно на земята, Той е мислил. Той е проявление на нещо. Бог се е интересувал, когато е създавал растенията и другите работи. Изучавайте живота. В една котка има какво да научите. Тя като дойде, ще се поглади и ще почне да си прави туалета. Ще оближа гърба си, после ще облирне отдолу да се почисти, ще си облише краката. Какво показва това? Като чисти краката си, тя казва Добър трябва да бъдеш. Чисти си предните крака. С това тя казва Справедлив трябва да бъдеш. После си чисти очите чрез краката си. Казва с това Добре, трябва да гледаш. Чисти си ухото и с това казва. Добре, трябва да слушаш. И аз разбирам. Чете лекции. Всичко очиства. Аз разбирам. Тога си намажа хляб. Тя е професор. Чела ми е лекция. Намажай хляб. Тя си излиза и си замине. Когато дойде един приятел, който е от котешки типи, седне в къщата ви, вие вижте какво ще направи той. Ще вземете урок от него. Та да ви казвам. Сега, ако ме слушате по закона на любовта, вие ще разберете работите. В любовта всички неща имат смисъл. В мъдростта всички неща имат смисъл. И в истината всички неща имат смисъл. Вън от Бога е безсмислието на живота. Там е адът, там е нещастието, там е неразборията. И трябва да се стремим да дойде Бог да живее в нас. И ако не е Бог в тебе и да искаш да направиш добро, не знаеш как. Като дойде някой човек, изисква се голяма прозорливост да разбереш от какво има нужда той. Той има едно потайно желание. Има нещо, от което той се нуждае и ако го намериш, то е важното сега. Една твоя дума може да го огорчи. Един твой поглед може да го огорчи. Ако няма прозорливост, ти няма да знаеш как да постъпиш. Като дойде той, ти можеш да го погледнеш така мило, че още като влезе той, отвори му се сърцето. Не е лесно човек да бъде в пълния смисъл човек. Не е в свиването на очите, но важно е съзнанието в дадения случай. Като видя някой беден човек, аз пазя моето съзнание да има едно правилно отношение към него, а не да кажа «Този човек откъде е?» Казвам «Този е един човек, колкото Бог праща при мене». На библейски език казано «Този бедният човек, Бог го праща при мен да ме опита да види какво зная и как ще постъпя. И като го видя, казвам, Божи пратеник е той. Той не знае това, но аз го знам. И казвам, заповядайте, влезте, седнете. И почвам да се разговарям с него. А иде някой, когато дяволът е изпратил и той иска да ми изпита. Той е пока, отучен... Тогава, като го видя, аз свия веждите на възя си и казвам му: Ще кажеш на вашия Господар, че тук лъжи не минават. То беше едно време. Едно време вашия род много е страдал. Отче наш. Това е учението. Ще се навъсите като видите дявола, ще се свиете веждите, а пък като видите доброто, ще се поусмихнете. Бесето от учителя държа на предобщия околотен клас на 14 октомври 1936 г. в 6 часа и 30 минути.